בעזרת השם ידבח ספר ליקוטי תפילות, תפילה ט', מיוסד על תורה ט', בליקוטי מראן. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו. אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, הבוחר בתפילת עבדיו. שתרחם עלי ועל כל עמך בית ישראל. ותזכנו בחסדיך העצומים להתפלל ולהתחנן לתפילותינו לתפילותינו לפניך באמת ובלב שלם. אורנו מה שנדבר, אביננו מה שנשאל, וזקני שהוציא דיבורי התפילה לפניך באמת לאמיתו. באופן שיאיר לי אור האמת לייצא מתוך עומק החושך והמחשבות זרות והקליפות העומדים עליי ומסבבים אותי בכל עת. ובפרט בשעת התפילה שכולם באים עליי ומסבבים אותי מכל צד ומכל פינה וכמה מיני סיבובים ובלבולים הרבה מאוד בלי שיעור וערך ומספר. עד שאיני יכול לפתוח פי בתפילה ואיני יכול להוציא אפילו דיבור אחד בתפילתי כראוי מגודל החושך והמחשבות זרות והבלבולים והמניות והמסכים המסבבים אותי מכל צד בשעת התפילה. ואין לי שום פתח תקווה והצלה להינצל מהם, כי אם על ידי דיבור האמת, כאשר גילית לנו על ידי חכמיך הקדושים, אשר על ידי דיבור האמת תאיר לנו בתוך עומק החושך והאפלה לצאת מחושך לאור גדול, כי אתה חפץ באמת וקרוב אתה לכל אשר יקראוך באמת. על כן באתי לכלות פניך, אדוני אלוהי, ולהשתטח לפניך ולפרוס כפי אליך. שתעורר רחמך האמיתיים עלי, על עני ואביון כמוני. ותשפיע עלי ברחמך, רבי מור האמת, שאזכה לדבר לפניך דיבורי התפילה באמת לאמיתו, ואזכה להוציא כל דיבורי התפילה מפי באמת ברור, זח וצלול. למען אזכה שיעיר לי אור האמת למצוא הפתחים בתוך החושך הגדול המתגבר עלינו בכל עת, הרוצה להחשיך ולהסתיר ממנו חס ושלום אורך הגדול. ואם חטאתי, אביתי, ופשעתי לפניך מנעורי עד היום הזה. ופגמתי לפניך פגמים הרבה מאוד. ושניתי ושילשתי עליהם פעמים אין מספר. ובכל פעם על ידי כל חטא ופגם, הוספתי עליהם חס ושלום חושך על חושך ומסגר על מסגר ומסכים ומחיצות על מסכים ומחיצות. ומניעות על מניעות ובלבולים על בלבולים, עד אשר באתי בתוך עומק החושך והאפלה גדולה מאוד, ונחשכו ונסתרו מעיני כל מיני פתחים שיש שם לצאת הלידה מהאפלה לאורה. טבעתי בבן מצולה ואין מעמד, באתי במעמקי מים ושיבולת שטפתני. הן על כל זה באתי לפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי. חמול חמול, רחם רחם, רחם חוס חוס, עצל עצל. וכשם שגברו עלינו רחמיך וחסדיך העצומים, וגילית לנו עצה הקדושה הזאת, כן יאמונא מעיך ורחמיך עלינו, אדוני אלוהינו, ותעזרנו ותושיינו בחסדיך הנוראים והנפלאים. שנזכה לקיים עצה הקדושה הזאת, שנזכה להוציא מפינו דיבורי אמת לפניך בתפילותינו ותחינותינו ובקשותינו. עד אשר לא יהיה שום כוח לשום חושך ואפלה למנוע אותנו חס ושלום מתפילתנו ועבודתנו. ובכל מיני חושך ואפלה רוצים להתגבר עלינו בכל עת, ובפרט בשעת התפילה. בכולם נוכל למצוא פתחים על ידי דיבור האמת שנוציא מפינו לצאת על ידו מאפלה לאורה, מחושך לאור גדול. כי אתה תאיר נרי אדוני אלוהי יגיע חושקי. ויקוים מקרא שכתוב, אדוני יורי וישעי ממי יירא, אדוני מעוז חיי ממי יפחד. כי אתה ידעת, אדוני אלוהי, אשר אין לי שום פתח הצלה אחרת קיים על ידי זה, על ידי שתזכה אותי לדבר דברי אמת לפניך כראוי. ותעזרני ברחמך רבים לילך בדרך אמת תמיד, ואזכה שלא יצא דבר שקר מפי לעולם. ותשמרני ברחמך חרבים שלא יצא שום שקר מפי אפילו בטעות שלא בכוונה. רק כל דיבוריי יהיו דיבורי האמת תמיד. ותייחד את לבבי אליך שאזכה תמיד להטות דעתי ומחשבתי אל האמת לאמיתו. ואתה תסייעני מן השמיים לדרוך וללך בנתיב האמת תמיד. ולא אטה מדרך האמת ימין ושמאל. אדריכני בעמיתך ולמדני כי אתה אלוהי אישי אותך קיוויתי כל היום. שלך אורך ועמיתך ימה הנחוני יביאוני אל אר קודשך ואל משכנותיך. ואל תצל מפי דבר אמת עד מאוד כי למשפטיך ייחלתי. ואזכה תמיד לשפוך שיחי ותפילתי ותחינתי לפניך באמת לאמיתו. ותעזרני שאוכל לפרש כל שיחתי לפניך באמת. ואת כל אשר עם לבבי אשיך לפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, כי אתה ידעת את לבבינו, כי צרכיים המרובים מאוד, ודעתי קצרה לבאר ולפרש. אילו כל הימים דיור וכל אגמים קולמוסים, יהיה אפשר לבאר ולפרש אפס קצה מצרכנו המרובים מאוד. כי עדיין לא התחלנו להכניע ולבטל שום מידה רעה ושום תאווה רעה מאיתנו, ואנחנו רחוקים ממך בתכלית הריחוק. ואף על פי כן בכל עת שאנחנו באים לפרש שיחתנו לפניך, נסתם פינו ולשוננו, ואין אנו יכולים לדבר שום דיבור כראוי לפניך. אדוני אלוהים, אתה ידעת את לבבינו, ולפניך נגלו כל תעלומות. חוננו ועננו, ואכן לבבינו. וזכנו ברחמך רבים לדיבורי אמת לפניך באופן שיפתח לנו אורך הגדול על ידי זה, שהוא עצם האמת. ונזכה על ידי זה לפרש שיחתנו ותכינותינו לפניך תמיד באמת כראוי. ונזכה להוציא מפינו באמת כל צרכנו וכל מה שחסר לנו בגוף ונפש, הכל נוכל לפרש ולבער לפניך באמרי פינו, עד שנזכה לשפוך ליבנו כמיים נוכח פניך אדוני בתפילותינו ותכינותינו. ויתעוררו רחמיך עלינו, ותאזין שברותינו ותקשיב תכינותינו, ותמלא כל משאלות ליבנו לטובה ברחמים. באופן שנזכה להתקרב אליך באמת מעתה ועד עולם ולעשות רצונך כל ימי חיינו, אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל. וזכני ברחמך רבים לי בכוונה שלמה באמת כראוי עם כל הכוחות שיש בי. ואזכה להכניס כל כוחי באותיות התפילה עד שיתחדש כל כוחי בתוך התפילה. ואזכה לקבל חיות חדש דקדושה מן התפילה הקדושה. אשר משם נמשך כל החיות, כמו שנאמר, תפילה לאל חיי. וזכני כן ברחמך חרבים לאמונה שלמה באמת. ובכן תחוננו ברחמך חרבים ותעזרנו להעלות תפילתנו לפניך דרך השער, והשבת השייך לשורש נשמתנו, אשר משם נחצבנו, כדי שתעלה תפילתנו דרך השער ההוא, השייך לתפילתנו השמיימה. דרך ארץ ישראל וירושלים ובית המקדש וקודשי קודשים. עד שתעלה תפילתנו למכון שבטיך, ויהיה כוח לתפילתנו לעורר את המזל העליון השייך לשער ושבט של כל אחד ואחד מאיתנו. וישפיע עלינו טובה וברכה לברך את כל פרי האדמה ולהצליח את מעשי ידינו. תזמין לנו ברחמך הרבים וחסדיך הגדולים את פרנסותינו קודם שנצטרך להם, ברווח ולא בצמצום, בהיתר ולא באיסור, בנחת ולא בצער, בכבוד ולא בויזוי, מתחת ידך הרחבה והמלאה. ואל תצריכנו לא לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלוואתם, באופן שנזכה לעשות רצונך ולעסוק בתורתך תמיד יומם ולילה. ונזכה ברחמיך הרבים לתורה וגדולה במקום אחד. וחמול נעלינו ועוזרינו שיהיה זיווגנו בקדושה גדולה כרצונך הטוב. ותעזור לכל עמך בית ישראל ולכל יוצאי חלצינו, לכל מי שצריך למצוא זיווגו שתזמין לו זיווגו ההגון לו מן השמיים, ולא יתחלפו הזיווגים חס ושלום. רק תעזור לכל בני ישראל עמך שכל אחד ימצא מהרע זיווגו הראוי לו מן השמיים באמת. כפי שורשי הנשמות. וזכאנו ברחמיך הרבים לקשר כל תפילתנו לצדיקי אמת שבדור, אשר יש להם כוח להעלות תפילתנו לפניך דרך השער, והשבט השייך לכל תפילה ותפילה. אנא אדוני, עיניך לא לאמונה, חוננו וזכאנו ועוזרנו ברחמיך הרבים, ותשפיע עלינו אמונתך הקדושה תמיד, בלי הפסק רגע. ותזכה אותי ואת כל עמך בית ישראל לאמונה שלמה באמת, ונזכה להאמין בך ובצדיקייך האמיתיים באמת תמיד, בלי שום מחשבת חוץ חס ושלום, בלי שום בלבול ונטייה כלל חס ושלום. ואזכה להאמין בניסיך הקדושים אשר עשית עמנו מעולם, ניסים ונפלאות גדולות, ואשר אתה עושה עמנו בכל דור ודור עד עתה, ניסים עילאין וניסים תטאין, ניסים נגלים וניסים נסתרים. ניסים על פי דרך הטבע וניסים שלא על פי דרך הטבע. ניסים בכלל וניסים בפרט לכל אחד ואחד מישראל, בכל יום, בכל עת ובכל שעה. בכולם אזכה אני וכל עמך בית ישראל להאמין בהם באמונה שלמה בלי שום דופי ובלבול כלל חס ושלום. ותסתום ותסקור פי כל דוברי שקר רוצים להכניס כפירות בלב ולכסות ניסים בתוך דרך הטבע. מלא פניהם קלון, ויבקשו שמך, אדוני, ועזור אותנו ברחמך הרבים להינצל מהם, שלא נובע ולא נשמע להם כלל. רק תיתן לנו כוח להכניעם ולשברם, ולעקור ולבטל מחשבתם הרעה מן העולם. ולמלשינים, אל תהי תקווה, וכל המינים והזידים והאפיקורסים כרגע יאבדו. ותן בלבם שישובו ויתחרטו כולם מדעתם הרעה והנבוכה וישובו כולם אליך באמת ויכירו כוח מלכותיך. אל אמונה עוזרנו ברחמיך העצומים שנזכה לאמונה שלמה באמת כראוי. וזכינו לבוא לארץ ישראל מקום קדושתנו מקור האמונה והתפילה והניסים מקור החיים מקור התקרבות ישראל הם שבשמיים. מקום קודשנו ותפארתנו מקום חיינו ואורך ימינו אבינו שבשמיים, חמור עלינו במתנת חינם ונדבת חסד. וזכינו ברחמך עצומים לעלות מהרה לארץ ישראל, ונזכה לעובדך שם באמת, ביראה ובאהבה. ומהר להוציאנו מתוך עומק גלותנו, אשר גלינו מארצנו זה כמה וכמה שנים. ואבינו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו מרק קוממיות לארצנו. ריבונו של עולם, אתה ידעת את כל אריכות גלותנו זה. הוא רק מחמת פגם חלישות האמונה, אשר בשביל זה גלינו מארצנו ועדיין לא זכינו לתקן פגם האמונה, ומחמת זה ערך עלינו הגלות המר הזה עד הנה. על כן חמור על עמך ישראל כי אין מי יעמוד בעדנו כי אם שמך הגדול יעמוד לנו, שתיטע ותקבע אמונתך הקדושה בלבנו באמת מעתה ועד עולם. ותשיא הקמומיות שבלבנו, שלא יעלה בלבנו שום הקמומיות ושום קושייה, חס ושלום, על הנהגותיך. ונזכה להאמין תמיד כי צדיק וישר אתה. כי ישר דבר ה' בכל מעשה הוא באמונה. כל מצוותיך אמונה שקר רדפוני עוזרני. חוננו ועננו וזקנו לאמונה שלמה באמת תמיד. ועל ידי זה נזכה לשוב לארצנו בקרוב, כמו שנאמר, תבואי, תשורי מראש המנה, במהרה בימינו, אמן.